Nem, nem igazán szoktam használni. Szóval Jakab levelein megyünk keresztül, és Jakab levele bizonyos esetekben okozhat, hát hogy is mondjam, értelmezési szükségletet von maga után, mégpedig pedig azért, mert tudjátok, a Bibliának egyik részét sem szabad kiragadni, és csak önmagában magyarázni, mert, mert a Biblia azért iratott úgy, ahogy amilyen, hogy több könyv, és uh, magyarázzák gyakorlatilag az igék egymást, és a jakab levelét is értelmezni kell tudni a többi uh, ismeret függvényében, ismeretfényében. És uh, persze az embernek mindig másra van szüksége. Már olyan értelemben véve, hogy Isten tudja, hogy mindig mire van szükségünk. Ez is egyszer egy bölcs tanítótól hallottam, hogy a Bibliája kicsit olyan, mint a patika, hogy van, akinek vérnyomás csökkentőre, van, akinek vérnyomás növelőre, Szerre van szüksége. És én azt gondolom, hogy Pál, amikor megírta azokat a leveleit, amikor hangsúly, hangsúlyozza a kegyelemből való megigazulást, az azért van, mert ez így igaz, és azoknak szól főleg, de akár nekünk is szólhat, akik valásos emberek, és azt gondolják, hogy egy cselekedetekből történik a megigazulás. Viszont nagyon sok Esetben a korai egyházakban is jellemző volt ez, de nagyon sokszor ma is jellemző ez, hogy elkezdünk elfajulni, és a kegyelem, kegyelemmel visszaélni. És Jakab levele, ez egy jó felkiáltójel arra vonatkozólag, hogyha valóban hitünk van, és valóban Istennel járunk, akkor annak mi a következménye? És Jakab nem azt mondja, hogy, hogy figyelj, hogyha te jót cselekszel, vagy nem követszel a nyelveddel bűnöket, te nem szólsz olyan dolgokat, akkor azért hívő vagy. Nem. Azt mondja, hogy azért, mert hívő vagy, azért nem teszed ezeket. Tehát ebből megállapítható az, hogy hívőve vagy -e vagy sem. Tehát ezek a ráutaló jelek. És azt mondja kap, hogy a hit az... Nem, nincs, nincs hit cselekedetek nélkül. Tehát, hogyha nincsenek cselekedetek, akkor nem beszélhetünk hitről és nem szabad megfordítani. Nem, szab, nem mondja azt Jakab, hogy ha vannak cselekedetek, akkor az, az azt is jelenti egyben, hogy hit van. Tehát ez nem megfordítható összefüggés, de Jakab levele erről az oldalról közelíti meg. Tehát arról, hogy az eredmények oldaláról bizonyítja, hogy, hogy mi, mi az, amiből Ered mindez. Tehát a hitből erednek a cselekedetek. És megyünk tovább, és hát kicsit könnyű dolgom van, mert Balázs fölvezetett részben engem, legalábbis ezt a részt. A Jakab levelének harmadik fejezete, 13-tól 18-as versekig olvasnám. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg a magatartásával, hogy minden bölcs szelítséggel tesz. Ha pedig keserű hítség és viszálykodás van szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és visszakodás, ott zűrzavar és mindenféle tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, Méltányos, engedékeny, írgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Röviden végigmennék ezen a kis szakaszon először is, és az egyes versekben elrejtett kincseket így elő, amit legalábbis Isten így megmutatott nekem. Azt előhoznám, imádkozzunk előtte. Úr Jézus, köszönjük, hogy a Te igéd az igazság, és Uram, taníts ma minket Te szent lelked által. Köszönjük, hogy Te itt vagy, és Uram, köszönjük, hogy Te az igéd az élő, és Te magad is úgy neveztet el, Úr Jézus, hogy az ige, mert Te vagy jelen közöttünk, Uram. Te taníts ma minket itt. Amen. A 13. versben... Jakab levelének alapgondolata fogalmazódik meg, hogy a, ugye a jó cselekedet a hitnek a jellemzője, ugyanúgy a bölcsesség jellemzője, bölcsesség következménye, egy bölcs és szelíd magatartás. És hogy már említettem is, hogy Jakab soha sem beszél arról, hogy azért, mert szelíden viselkedsz, azért Isten bölcsessége van benned. Ugye. Csak mondok egy ö, ilyen mindig, most már közhelynek számító példát, ugye ott van egy lámaszerzetes, ugye ránézel, tényleg egy cuki nyugodt kis figura, ö, földrengés esetén sem billen ki a, az egyensúlyából, és ez, de nem hívő, nem fogadtál az Úr Jézust. Tehát ez egy rossz példa arra, hogy, ha valaki szeli idés békessége van, az, az lehet mástól is, ugye? Jézus is beszél erről, nem úgy, ahogy a világ adja, mert a világ is ad egyfajta békességet, ugye? Lenyugtat. Ad egy hazugságot, és abba szépen megnyugszol. Vagy akár éppen ad gyógyszereket, mert olyan békesség is lehet, hogy valaki szépen le van hoz, de nem, nem Istentől jövő békessége van ettől még neki. Tehát még egyszer, ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy igaz, hogy Jakab a eredmények oldaláról közelíti meg, de mindig. Azt, tehát sosem mondja azt, hogy, hogy az eredmények egy, egyértelműen utalnak arra, hogy az a valaki hívő. Hanem azt mondja, hogy ha hívő, akkor ott vannak az eredmények, ott kell, hogy legyenek szükségszerűen az eredmények. Ö, jó, a 14. vers. ugye Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ugye van egy ilyen, igen, hogy a szívnek teljességéből szól a száj, és csak így... Szeretném ezt mondani nektek, hogy, hogy nagyon jó dolog az, amikor úgy jövünk a gyülekezetbe, hogy meg úgy vagyunk jelen a világban is, hogy békességünk van, és tényleg Istennel való járás, békessége van rajtunk. És, de hogyha, és, és nagyon sokszor voltam már így, hogy és hazugság lenne azt állítani, hogy ez, velem mindig így van, nagyon sokszor van úgy, hogy nyugtalanság és és békétlenség van a szívemben, vagy testi dolgokkal van, tele éppen. Egy nagyon nehéz hetem van, és, és belesek abba a bűnbe, hogy elhanyagolom Isten igéjét. Minden, teljesen a, a testi erőfeszítések, a saját eszemnek a revaló támaszkodás jellemzés. Bejövök ide vasárnap, és akkor hát, talán lehet olyankor talán látni az arcomon is sokszor, ha ilyen és most már megtanultam egy dolgot, hogy legalább akkor próbáljuk valamilyen szinten csöndbe maradni, mert éppen az jutott eszembe egy viccesen, hogy fiatal kolomban ez velem sose fordult elő. Mármint úgy, hogy ilyen csöndbe maradtam volna ilyen esetben, és akkor uh, mindig, mindig döntöttem csomó dominót, mindenkinek beszóltam, és, és csak egy héttel később nem, ké nem győztem bocsánatot kérni emberektől. Ja... Úgyhogy ezt is, ezt is Jakab egyfajta bölcsességnek nevezi egyébként, a testi bölcsességet. Mert ugye a világ bölcsességről beszél, amikor azt mondják, hogy, hogy, hogy én a, rivalizálok valakivel, és, és, és, én, és én trükközök, és, és úgy, úgy érvelek, úgy taktikázok. Ugye sok, sok helyen tanítják is ezt akár a... a az ügyvédeknek, vagy tanítják az üzletembereknek, hogy nincs is igazat, próbáld meg eladni a most nem is mondom, hogy micsodát, ugye, tehát a rosszabbat is, és indokold meg, és, és ha te azt meg tudod csinálni, akkor hú, te az akkor egy nagyon jó, nagyon, nagyon nagy játékos vagy, mert, mert te azt meg át tudtad vinni, hogy el tudtad adni a, bocsánat, a szart is. Ugye? Tehát akkor te, és de Isten nem ezt nem ezt várja tőlünk a gyülekezetben is, és Persze ezt is a világ egyfajta bölcsességnek, hú, milyen, milyen menő, hogy, fú, hogy, hogy tudja forgatni a szavakat, hogy még a ugye, lukat beszél a másiknak a hasába, meg egyebek. És ezt is egy bölcsességnek nevezi, de ez egy világi bölcsesség, és ez, erre azt mondja az ige a 15. versben, hogy egyenesen ördögi. Azért, mert az ördögnek mi is a, mi is a célja az, hogy megöljön minket, hogy tönkre tegyen. Minket. És uh, a legtöbb gyilkosság, ha úgy tetszik, akkor nem fegyverrel, hanem szóval történik. És uh, 16. versre, hogyha alapozunk, csak nálam ez átkerült a másik oldalra, mert ahol, az, mert ahol irítség van és viszálkodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosztet található. És éppen az jutott eszembe, hogy... Uh, hogy higgyétek el, hogy a mi gyülekezetünk sem mentes attól, sem kivétel az alól, hogy, hogy az ördögit keverni akar. És, és akár egymáson keresztül akar meg, megkeseríteni minket. Erre volt így talán a múltban néhány konkrét példa is, de nem is ezekről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy itt van, annak a, itt van ez a támadás folyamatosan. És ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az ember figyeljen Istenre, mert, mert Jézus már egyszer és mindenkorra legyőzte az ördögöt, és ebből a győzelemből akar adni nekünk. Csak, csak venni kell ezt a győzelmet, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt a gyülekezetben, amikor beszélünk egymással, vagy amikor a családunkban beszélünk, vagy amikor a munkahelyünkön beszélünk, akkor, akkor lássuk azt, hogy, hogy az Ördög bele akar köpni a levesbe, és de, de Jézus azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáját. Hatalmat adott arra, hogy ne így legyen. És ez egy, egy, csak így Isten eszembe juttatta tegnap ezt a dolgot, hogy így tatabányai gyülekezetnek, és így picit mondjam azt, hogy ébresztő ebben a történetben. Sokszor eljövünk, eljárunk ide, de sokszor észre se vesszük azt, hogy, hogy mi, mi az, ami lelki síkon történik. Még egy kis gondolat ide, hogy sok esetben maga nem beszélés is bűn lehet. Mindjárt elmondom, hogy hogy értem, hogy az a, az a, az a kevés szív, az a önteltség bennem van, hogy, hogy nehogy már én itt segítségre szoruljak. Jó, bejövök ide közétek, de nehogy már itt, izé, itt valaki ehhez oda menjek egy vezetőhöz, hogy imádkozzon értem, nehogy már, nehogy már én itt tartsak, és nehogy már. Pedig, pedig Isten pont ezekben az áldásokban akar akar részesíteni minket. Én nagyon sokszor szoktam azt csinálni, hogyha valami kérésem van, akkor imádkozzatok értem. és, De hogyha úgy látjátok egymáson, akkor ti is keressétek így egymást ebben, hogy ne legyen ilyen közöttünk. Ha pedig így vagy, így jössz ide, hogy nem akarod megosztani, ami benned van. Nem azt mondom, hogy legyünk ilyen kibeszélő show, hanem hanem Tényleg az, ami, amit azért, amitől meg akar Isten szabadítani, amit elő akar hozni belőled egy ilyen alkalomkor, hogy, hogy, hogy beszéljél a pásztorral, vagy a vezetőkkel erről a dologról, vagy imádkozzatok érte. Szóval ez is, ez is nagyon fontos dolog, és ez is lehet bűn, hogyha ezt így tartogatja magában az ember. Ugyanaz a probléma, ugyanúgy mérgez ezen keresztül az ördög. Amikor megkért, hogy tanítsak most vasárnap, akkor adott egy pár ötletet, hogy honnan vegyek. Ugye a világi és az Istentől jövő bölcsesség összehasonlítására, és hallottam tavasszal egy nagyon jó megfogalmazást a bölcsességre, hogy a bölcsesség tulajdonképpen az ismeret helyes alkalmazása, az ismeret alkalmazása, az ismeret helyes alkalmazása, és amikor Salomon ugye bölcsességet kér Istentől, akkor pont arra vonatkozólag kér bölcsességet, hogy azokban a helyzetekben, amik jönnek, és döntések vannak, és valamit mondani kell, mert ugye egy király volt, egy, egy igazságtevő bírája volt akkor uh, Izraelnek, akkor, uh, akkor megfelelő módon tudjon. Dönteni, megfelelő módon tudjon cselekedni, megfelelő szavakat tudja használni. És ez egy jó dolog, ezt így tartsátok észben, hogy a bölcsesség az ismeret helyes alkalmazása. Frank mondott egy példát is, de most én nem mondanék erre példát. Inkább nézzünk meg néhány igeverset. Először is a példabeszédek könyvének második fejezete az egyes Től a 11-es 11 versig, igen. Ezekbe néhány igét megvizsgáltam. Tudjátok, most már könnyű igéket keresni, mert csak beütöd a számítógépbe, hogy bölcsesség, és löki ki az igéket egymás után, és nagyon könnyű keresni, úgyhogy most már nem is kellene ilyen konkordanciák, meg... Hát sajnos egy kicsit a, engem ez arra szokat rá, hogy, hogy az igéket nem memorizáljam be, hanem úgyis, ha kell, akkor úgyis beütöm, és akkor úgyis tudom nagyjából miről szól, pár kulc, szóval aztán az ember van, amikor árnyékra vetődik, mert <gül> hogy is milyen szavakat is azt mondja, nem, nem, az a szó, és nem találom meg egy fél óráig se. Szóval azért ettől függetlenül jó olvasni az igét. Jó, tehát a példabeszédek... 2-1-től 11-ig. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat, magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre és szívből törekszel az értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából és Ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a fethetetlenül élőknek. Vigyáz a törvényösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. Ezért jó az ige, így van. De tiszta, kristálytiszta és egyenesen Istentől. Ez egy folyamat. Mégpedig abban az értelemben, hogy ugye az ember lehet, hogy különböző képpen jut el addig, hogy Isten igéjét birtokolja a szívében, fejében és szívében. Ez egy nagyon fontos dolog. Valaki bölcsességért kiállt, valaki kitartóan keresi, hiszem azt, hogy Isten megadja ezt. És utána azt írja a hatos versben, csak az Úrad bölcsességet szájából ismeret és értelem származik. És az ötös vers, bocsánat, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Tehát, hogyha eljutok odáig, hogy Isten igéjét birtoklom, még egyszer abban az értelemben a fejemben és a szívemben van, mert így, így tudjátok, lehet így is bírtokolni, hogy megvesz, megveszük a Bibliát. Ezt mondjuk éppen kaptam Janitól, tehát ez nekem nem került semmibe, de lehet így is bírtokolni Isten igéjét. Jaj, van erről egy vicces történet. Egyszer egy lelkész meg látogatott egy idős nénit, és mondta, hogy hát beszélgettek, és akkor hát akkor keressük meg, nem tudom éppen melyik ige volt, és akkor jó, néni azt mondja, na akkor Bibliát megkereste, nagy nehezen megtalálta a könyvespolcon, és azt mondta, lelki pásztornak, hogy, hogy kedves pásztor, annyira jó, annyira jó, hogy jött meg ezt a szemüveget, ami bennem maradt a Bibliában, már két éve keresem. <gül> Na szóval, nem, nem így gondolom, hanem úgy gondolom birtokolni Isten igéjét, hogy ott a, ott a fejemben és ott a szívemben, és, és azt mondja, hogy akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. És ez a, ez a folyamatnak a következő lépése, amikor, amikor mindez elkezdi az ember életét átformálni, és Isten igéje élő és ható, és átformálja, igenis átformálja az életünket, és utána ez megtart minket. Azt mondja, hogy a becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a, a fethetetnő élőknek, vigyáz a törvény ösvényeire és híveinek útját. Megőrzi, bölcsesség költözik a szívedbe, az ismeret gyönyörködteti a lelkedet, Tehát megőriz minket, de egy gyönyörűséget is, egy érzelmi, egy egzisztenciális dolgot, de egy érzelmi dolgot is, biztonságot is ad Isten És akkor utána, ahogy folytatjuk, ezt már nem írtam ki, de ezt az igét, akkor megőriz a férfiaktól, nem abban az értelemben, hát talán egész biztosan abban az értelemben is, de a rossz úttól tudod, amikor csábítanak arra, hogy csaljál az adóval, hogy már befizes meg ilyeneket, vagy éppen a másik nőtől, ugye amikor csábítgat, és akkor leírja. Szóval ezektől megőriz, és még sok minden mástól. Jó, a Jakab leverére visszatérve, ahol először a bölcsességről beszél Jakab, az a 5. verse, első fejezet ötödik verse. És abban a tekintetben jutott most ezt itt eszembe, hogy a bölcsesség az, ahogy itt utaltam is már Franknek a tanítására, amikor az ember helyesen alkalmazza az ismeretet kettes verstől olvasom, tehát a Jakab egy kettőtől. teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbálja álhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy, a, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek és meg is kapja. Megint csak Jakab a filozófiájára először elmondja, hogy ilyen küzdelmekben legyél benne, ugye, hogy úgy örülj neki, hogyha nehézségek, stb. És utána azért elmondja, hogy igen, de hogy mi a te nagy segítőd ebbe az egészben maga a bölcsesség. És erről beszél kap, hogyha küzdesz az életeddel, és, és próbák vannak, kísértések vannak, vagyis döntési helyzetek vannak, és ezekben a döntési helyzetekben te valahogy döntesz, vagy így, vagy úgy. Vagy meg, megállsz ezekben a helyzetekben, vagy elbuksz. És erre mondja Jakab, hogy, hogy ha nincsen bölcsességed, tehát nincs meg az a dolog az életedben, ami, amivel te helyesen tudsz dönteni, és meg tudsz állni, akkor kérd Istentől. És ez egy, és egy fantasztikus dolog, erre még vissza térni, hogy azt mondja Jakab, hogy kérd Istentől, tehát nagyon egyszerű az, az egésznek a, a megoldása, kérd Istentől a bölcsességet. De egy biztató dologja uh, Salamonnál, ugye? Mit csinált Salamon? Kérte. Mit csinált, mit csinált Isten? Adta neki. És, és uh, ugyanígy mondja egyébként Jézus a Szentlélekre, hogy ha kérjük, akkor Isten adja és, és nem, nem, nem ír le különböző dolgokat, hogy jó, először menjetek el Mekkába, aztán mekegjetek egyet, aztán Mekkába, és, és különböző dolgokat, hanem azt mondja, kérjétek, és megkapjátok. Jó. A Prédikátorok könyvének 9. fejezete, 21-es vers. Ez mindig, ez, ú, ez bennem maradt, ez a utálom rendkívül utállamai legyeket. Most a munkahelyemen kitalálták, hogy milyen jó az, hogyha a légkondis terem van, de ki lehet nyitni egy ilyen kis vészkiáratot, és a dohányosok azon mennek ki. És az én az viszonylag közel van ehhez a vészkiárathoz, és el tudjátok képzelni, hogy komolyan mondom, egy ilyen rovargyűjtőt egyszer oda fogok hívni, féle rovar, de leginkább léttípusok. Lé tehát olyan legyek, amiket én még nem is gondoltam volna, hogy léteznek. Na mindegy, ezek a legyek ott vannak néha reggelre döglötten az íróasztalomon, és ez nem igazán. Örvendetes. De itt is egy légyről beszél az ige. Egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja, egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél. Mit is mond ez? Sokkal nagyobb hatása van, sokkal nagyobb hordereje van a világban a rossz hírnek, az elbukásnak. Sajnálom, félek, vagy hogy is mondjam... Rosszívvel valóban, de feleségem vett egy sztori magazint, mert megvol, megműtötték a kórházba, és ez volt a legolcsóbb újság. És hát ugye spórolunk és megvette... Hú. Na szóval lényeg, ez is arról szól az a hír, amikor válnak, hát már nincsenek jóba, meg stb. És miről szólnak a hírek is? Itt megölte, ott agyonütötte, amott rádölt, ezért, euró, most mit tudom, görögök, lövik egymást, ütik egymást, Tönkre megy az euró, meg ilyenek. Ö, rossz, hír, rossz hír az igazán úgymond jó hírt, az értékes híra. Valamire való hír a rossz hír. De egy másik üzenete is van ennek az igének az, hogy, hogy higgyétek el, és ezt egy teljesen világi megközelítésből hallottam, hogy a műszaki életben, ugye én mérnök vagyok, a műszaki életben a, valakinek a rossz híre az jobban terjed és jobban megmarad, mint a jó híre. Tehát, hogyha mondjuk egy mérnök egy milliméterrel arrébb rajzolt valamit, és amiatt mondjuk újra kellett gyártani egy alkatrészt, az, az sokkal jobban megmarad mindenkiben, mint az, hogy 150-et már viszont megcsinált jól. Tehát ez sajnos így van. És, és ha már itt a céggel kapcsolatos dolog, ugye én igyekszem a cégnél is Isten embere maradni, és, és tisztességesen, becsületesen végezni a munkámat szeretettel, másokkal szemben, és nem csalni, mert ugyanálunk is azért, hogy hú, hát írjunk be mást, lehet, hogy lemérték, oké, okay, írjunk egy kicsibe más, meg stb. Tehát igyekszem ezeket elkerülni, de amikor az ember belefut valamibe és beszól valakinek, na, akkor abban az, az biztos lehetsz, hogy azt jó ideig megjegyzik, és, de, és nem azt jegyzik meg, hogy tényleg egyébként miért küzd az ember. Jó. Csak egy gondolat ehhez, megint egy kicsit így visszafókuszálva gyülekezetre, hogy, hogy amikor egymásért imádkoztok és egymásra gondoltok, akkor csak így kezdjük el gyakorolni magunkat ebbe, hogy egy hogy a mások, másiknak az erényeire próbáljunk gondolni. Sokszor, sokszor gondolunk így másik emberre, nem? Nem, így van ez, sokszor, nem? A másik emberre gondolok, igen, ő az, aki, tudom, azzal a nehézségek Oké, rendben küzd egy nehézséggel, imádkozz érte. Tudom, aki, aha, nem mindig jön, vagy mind, mindig valami negatív jelző. Mi magyarok állítólag főleg híresek vagyunk erről, hogy szeretünk negatív jelzőket oda ragasztani valakinek a nevéhez. Csak így mondom, hogy gyülekezetben is, ha így gondolunk egymásra, beszélünk egy másról. Akkor, akkor mindig e, próbáljuk meg azt szem előtt tartani, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy a rossz dolgokat, azokat e, kidomborítsuk. Jó hír! A bölcsesség bármikor, bárhol rendelkezésre áll. E, viccesen megfogalmazva, mindig van térerő még a legmélyebb metróban is vagy nem tudom, hol, most már bevezették ezeket a mobilokat is, de mindig mindenhol rendelkezésre áll a bölcsesség, és két igét, most ez, ne lapozzatok oda, csak olvasnék a példabeszédek egyhúzban, a bölcsesség az utcán kiállt, a tereken hallatja szavát. És ugyanúgy a Jakab együtt, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad, mindenkinek és meg is kapja. Tehát nagyon fontos, kérjetek a bölcsességet, és nagyon sokszor a sok kérésünk ugye a körülményeinkre, annak a megjavulására irányul, de mit mond Jakab, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe, nehézségekbe, vagy éppen csábításokban. vagy a kísértés ugye az kétféle lehet, vagy az egyik, amikor az ember rosszul érzi magát, tehát negatív ö, értelmű kísértés, a másik meg túl jó, ö, csábító dolog van előtte. De azt mondja Jakab, hogy, hogy teljes örömnek tartsátok mindezeket, mert Isten formál benneteket ebben, és ö, sokszor a kéréseink arra irányulnak, hogy ezek múljanak el. Uram, ne formálj, tulajdonképpen majdnem akár így is lehetne ezt nevezni. Uram, vedd el a formálást rólam, és akkor hagy maradjak úgy, ahogy mondjuk egy kis agyagdarab vagyok, és nem vagyok túl szép edény, de ugye azért fáj, amikor formálódok, de szép formálódik ki belőlem. És akkor azt mondom, inkább maradok egy kis csúnyácska agyag ez egy darab, csak akkor nem, fog, nem lesz belőle medény, nem, nem leszek használható. Viszont az agyagnak nagyon fontos az, hogy formálódjon, engedje magát az agyagos kezének irányába formálódni. És nekünk is ez, hogy legyen bölcsességünk, hogy, hogy abban, a, abban legyünk benne, azokban a döntéseket hozzuk meg, amit Isten oda elkészített nekünk. Azokat a jó cselekedeteket tegyük, amiket Isten elkészített nekünk. És mi a jó hír ebbe? hogy az utcákon kiált, tereken hallatja a szavát a bölcsesség bárhol, bármikor kérhet. Tehát Nincs az a helyzet, nincs az az élethelyzet, nincs az a, a mére legmélyebbre süllyedés az ember életében, ahol, ahol Isten bölcsessége, Isten segítő kezene lenne ott. bölcsesség következő pont, amit így ö, találtam ezekben az igékben, lélek által. Megint csak egy jó és új, egy új szövetségigét olvasnék, ne lapozzatok oda. A példabeszédek 1.23-ban, térjetek meg, ha megdorgálok, és én kiára... ha megdorgálok, és én kiárasztam rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Mit, mit mond Isten már az Ószövetségben? Kiárasztam rátok a lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Csak korintusi, első korintusi levél 2.10-ben nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. És nem sokára át is térünk erre. Mert tudjátok, Jakab levelének a értelmezéséhez milyen kis jóbejáratot golgotás keresztény módon, én gyorsan oda szaladok mindig pához, tudjátok, a kegyelem, a többi. stb. És De nem csak ezért, hanem azért, mert az első korintusi levélben, a kettő, második fejezetben van egy nagyon nagyon szép Páltól megszokott ilyen részletes, igényes bemutatása és összehasonlítása a világi és az Isten szerinti, Úgyhogy az a kérésem, hogy akkor az első korintusi levélhez viszont lapozzunk oda, mert ezt meg fogjuk nézni a második fejezetet. Tehát az első korintusi levél, egy korintus 2. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én úgy ö, találtam, hogy vannak kulcsok Isten ö, elrejtett titkaihoz. Az egyik kulcs, az első kulcs Jézus maga. Az első kérdés ugye az ember életében, hogy, ö, hogy Krisztusban van, vagy nem Krisztusban van. Sokféle ember van, de azt gondolom, hogy alapvetően Isten szemében kétféle ember létezik. Az egyik az, aki Krisztusban van, és a másik, aki nincs Krisztusban. És nagyon egyszerű, profán példát használok, ugye addig nem, nincs világosság, amíg nem kapcsolom fel a villanyt. Nagyon egyszerű kis dolog, ugye? De addig, addig igazániból nem, nem látom a dolgokat. Nem tudom, biztos tapasztaltátok már ti is, amikor áramszünet van, és... Mennyire természetes, hogy az ember a villanykapcsolóért nyúl, csak mennyire nem jó, hogyha nem kapcsolódik fel a villany, és nem látok. Főleg, ha nagyon keresek valamit. És amíg nincs felkapcsolva a villany, addig a sötétben tapogatózás megy, ugye, akár többféle értelemben is. Egyrészt az ember életében, amíg nincs Krisztusban, addig ki van. Két dolognak szolgáltatva az egyik az, hogy nem tudja megfogni, nem tudja megismerni, megragadni az igazságot, a, a dolgok teljes valóságát. A másik meg az, hogy ennek folytán ugye kis van szolgáltatva a sötétség erőinek. Ergó, hogyha nem kapcsolom fel ugye a villanyt, akkor, akkor bizony könnyen belurughatok valamibe, és... Így, így ezt mondtam én igazán, hogy ebben az értelemben megy a sötétben tapogatózása, hogy pál ír akkor akár még testi, szexuális értelemben is, mert a Róma 1.22-24-ben, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondokká lett, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak négy és csúszomászok képével, ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymást testét. Tehát ez a sötétségnek a dolgai. Krisztusban vagy Krisztuson kívül. Ez egy, ez egy nagyon nagy a Sötétségben vagy világosságban. Ez nem, ez nem uh, itt nem lehet szürke tartományról beszélni. Itt nincs olyan, hogy félhomály. Az igen nem beszél félhomályról. Az igen arról beszél, hogy sötétség vagy világosság. Nagyon szeretem, sokszor vannak olyan képek, amiken nagyon kontrasztosan <kül> jelennek meg a dolgok. Nincs Nincs több szín, fekete és fehér van, vagy valamilyen más szín. És nagyon kontrasztos ez a történet is Krisztusban, vagy kívüle. És Pál nagyon bölcsen kezdi ezt az egész fejtegetést, mert úgy határoztam, nem tudok köztetek másról csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. A megfeszítetről az azt jelenti, hogy, hogy Krisztus meghalt értünk, és kivizette az én bűnöm bűntetését, és vagy ebben a dologban vagyok, tehát Krisztust követem, és enyém ez a megváltás, vagy nem enyém a megváltás, és nem követem Krisztust, és nincs közöm hozzá. De ha visszatérve egy kicsit a világi bölcsességre, az jutott így eszembe, hogy sajnos nagyon sok egyház, akinek az lenne a hivatása, hogy, hogy tisztán képviselje az igét, és... és és ezt, a, ezt az alapelvet, amit Pál mond, hogy nem tudok másról, csak Krisztusról, még akkor is, hogyha ö, a világ egy egy közhely, közhelyé válik, akkor is csak ehhez ragaszkodjunk. És nagyon sok ö, hát ilyen teológiai képzésnél hallom azt, hogy, ö, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy ö, mély ismeretekkel rendelkezzen a pszichológia, a filozófia, Terén hát, hogy megtérte, az már tulajdonképpen másodlagos, egy lelkészképzésben. képzésben. És nem, nem a Golgotáról beszélek egyébként, de nagyon, nagyon imádkozatok azért, hogy mi ne jussunk el idáig. Viszont Pál azt mondja, hogy én erőtlenség és és nagy rettégés között jelentem meg nálatok. Ugye a világi bölcsek azok önmagukban a saját eszűben bíznak, Pál mit ír? Hogy nekem nincsen semmim. Sőt, én mikor közöttetek megjelentem, akkor még féltem is, meg, meg erőtlen voltam, kis, gyenge, csúnya, és, és, és nem igazán éreztem magam alkalmasnak arra. És azt hát többféle variációba hallottam, hogy kikinek mondta egyszer, meg hogyan, nem is ez a lényeges, de. Hogy ez egy jó kezdet, egyszer egy pásztor azt mondta valakinek, amikor azt mondta, hogy most semmi nincs, nem áll össze, most teljesen az életem is romokban van, meg nem tudom, hogy merre menjek. Sr. És azt mondta, hogy igen, ez egy jó kezdet, mert legalább érzed azt, hogy, hogy te semmi vagy, és Isten tud benned nagy lenni, és tud van helye Istennek. Beszédem és igyehirtetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességen, hanem Isten erején nyugodjék. Ugye mi, mi is helye van Istennek. Hogyha azt mondom, hogy én visszavonulok, mert gyenge vagyok és, és, és erőtlen, de gyere Istenem, és... Te töltsd meg a lelkeddel. Nem én akarok okos dolgokat mondani, hanem gyere te, és te nyítsd meg a te titkaidat. Akkor azt hiszem, hogy ott azon a helyen tud Isten igazándiból munkálkodni. Jó, akkor a, ö, 1 Korintus 2, tól olvasom a 9-esig. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem-e világnak sem világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmeik közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint meg van írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Egyik ismerősöm idézte szofoklést, de nem úgy, ahogy ugye, az antik eh, időket magasztaló magyar tanárok szokták, hanem, hanem a világ szemében kicsit eh, torzan és eh, ironikusan, de de azt hiszem Isten szemében nagyon jól. Ugye Sophocles azt mondta, hogy sok van, mint csodálatos, de az embernél nincsen semmi csodálatosabb. És ő pedig azt szokta mondogatni, sok van, mint csodálatos, de az embernél nincsen semmi. És, és nagyon fontos ez a dolog, hogy, hogy lássuk azt, hogy, hogy mik vagyunk mi, és ki, kik vagyunk mi, és ki Isten. És egy kicsit elgondolkodtam azokon a tudósokon, akik meglehetősen jó pénzért dolgoznak, hogy nagyon bonyolult matematikai, fizikai modelleket alkotnak annak érdekében, hogy például az ősrobbanás elmélet egy-egy másodpercét megfelelően ki tudják elemezni, és külön tímek vannak, már múltkor hallottam, hogy egy-egy másodpercen most már tímek vannak, tehát egyik a, nem tudom, hanyarik másodpercen hülyeség az egész, de mindegy, szóval tímek minden esetre vannak több és gondolom nem kevés pénzért. És ö, mire is jutnak az emberek? Hát én azt gondolom egyre nagyobb hülyeségekre, és ö, most, már, most már valami ilyen ö, van, hogy a fény állítólag nem is, nem, is, nem is annyi a fénysebesség, amennyi annyi, hanem az változhat meg ilyenek. Tehát ö, jó, ö, lehet, hogy van benne valami, de, de érdekes, hogy sose arra jutnak el, hogy, ö, hogy azt mondják, hogy az egész, egész annyira Annyira látszik az egészből, hogy ez egy annyira görcsös zsákutca, hogy, hogy, hogy megadom magam is, és visszafordulok. Talán túl jó biznisz ez, nem? És a világ fizet nekik rendesen, hogy már várja, hogy na, most már, most már hogy robbant meg, most már mi lett, hogy és adják a pénzt nekik fölöslegesen. De én azt gondolom, hogy e, sötétben tapogatóznak messze menőkig, viszont a sötétben tapogatózásuk során én azt gondolom, hogy Isten ad egy, Pontot, amikor valahol a sötétben megtalálják a villanykapcsolót. Elvezeti őket Isten oda, és talán tudják is, hogy mire való. Mi, mi történne akkor, amikor ezt a villanykapcsolót felkapcsolnák, de ők azt gondolom, hogy úgy nagyon sokan legalábbis nagyobb részük azt mondja, hogy hát már annyit dolgoztunk. Na, olyan csodálatos modelleket alkottunk itt erre az mondjuk itt az ősrobbanásra. Hogy hát nehogy már, nehogy már itt most ilyen eddig lealacsonyodjak, hogy én mint egy villanykapcsolóval bajlódjak és, és nehogy már ilyen egyszerű legyen az egész. És elrejtett bölcsességről beszél az ige, mert Isten nem engedi, nem engedi, hogy megismerjék az igazságot. Higgyétek el, egyre több, ezt is világi bölcsek mondták, hogy egyre több ismeretlen van, hogy egyre többet megismernek, egyre több ismeretlen van. És Isten nem engedi, mert elrejtette, és csak azok számára nyitja meg Isten, akik, akik mellette döntöttek, akik felkapcsolták a villanyt. És hogy akik felkapcsolják a villanyt, azok jobban látják az összefüggéseket. Minden persze még ők sem értenek, hogy miért, mi, miért ott van, de például milyen csodálatos, hogy színeket látunk, ugye, amikor felkapcsoljuk a villanyt. Ha nem kapcsolod fel a villanyt, akkor minden, Fekete, a feketében pedig, ahol nem érzel fájdalmat, ott nincs valami, ahol fájdalmat érzel, ésnek belementél ott volt valami. Tehát azért ennél sokkal gazdagabb képtárul az ember elé, amikor felkapcsolja a villanyt. Azt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És a második kulcs. A bölcsességhez folytatnám itt a tízes vástól. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az ember, emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ez a második kulcs a lélek által. Isten adta a szent lelkét, és maga Jézus ö, mondta azt a János, 10, János evangélium a 14. fejezetében, hogy elküldöm a szent lelket, és jobb nektek, hogyha eljön a szent lélek, mert ő elvezet benneteket az igazságra, megtanít benneteket az ígére. És a János 16 ban pedig az van benne, hogy a Szentlélek abból ad, ami az atyáé. És ez egy nagyon fontos dolog, mert Jézus azt mondja, hogy ő is abból adott, ami az atyájé, és a Szentlélek sem ad mást, ő is azt adja, ami az atyáé, ami Istené. És... Ez egyik oldalról egy megnyugtató dolog, hogy tudjuk azt a folytonosságot, tudjuk azt a biztonságot, hogy, hogy a szentlélek teljes értékű képviselete itt a Szent Háromságnak közöttünk. És ö, viszont nem is szabad elsiklanunk e felett, hanem hogy is mondjam, ez egy olyan értékes dolog, hogy, hogy tudhatjuk azt, hogy egyenesen Isten dolgait kaphatjuk, egyenesen Isten ö, látását, egyenesen Isten ajándékait kaphatjuk meg, és nem szabad-e fölött elsiklanunk. Talán sokszor úgy vagyunk bele, hogy kicsit ismerek belőle, kicsit megízleltem, befogadtam Jézust, és úgy, úgy benne van az életemnek egy részében, de, de úgy egyébként a, az jellemzi az életemet, hogy a saját eszemből, a saját erőmből, bölcsességemből próbálom megoldani a dolgokat. Pedig... Isten arra buzdít, hogy kérjük a bölcsességet, ahogy az az előbb is már elhangzott. És ő, ő az ő erejét akarja adni, és ő akar kiformálni az ő hasonlatosságára. És nagyon fontos az, hogy így szeretném csak kérni tőletek, hogy, hogy kimegyünk majd innen valamikor, egy óra körül, vagy nem tudom, mikor maradjatok egyébként, azért is mondom, az egy órát már. Maradjatok, de kimegyünk innen, és, és elkezdődik újból a hétköznapi ö, mókuskerék a küzdelmei, hogy, ö, hogy próbáljunk meg elkezdünk gyakorolni magunkat ebben, hogy, hogy, hogy a, amikor benne vagyok abban a rutinban, hogy megoldanám észből, erőből, akkor, akkor próbáljak legalább ö, Istenre figyelni, imádkozni. Egyszerűen egy bölcs azt mondta, hogy ugye mondták neki, hogy hát te itt imádkozol mikor ennyi munka lenne és akkor azt mondta, hogy minél több munkám van annál többet kell imádkoznom érte? És ez egy nagyon fontos dolog hogy mi is így legyünk ezzel hogy én sokszor beleesek ebben, hogy, hogy azt mondom, hogy hú, most nincs időm rá az ígérre, mert most hú, mennyi, mennyi munka van meg kezdődik a megbeszélésem, mert ekkor, akkor amakkor, és de nagyon fontos az, hogy Isten tud adni másodpercek alatt is bölcsességet. Nem mondja azt, hogy mennyi idő alatt. Nem, nem, sehol nem talált meg az igében, hogy mennyi idő alatt adja Isten. A 13-as verset olvasom. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A lelki ember az képes arra, hogy befogadja a, az egészséges bibliai tanításokat. Mondanék egy nagyon... Sántitó és szerencsétlen példát, egy számítógépen nincs Windows operációs rendszer, akkor te nem fogsz tudni rátelepíteni Word alkalmazást, vagy nem fogsz tudni e-mailezni rajta. Egy olyan számítógép, amin nincs rajta a operációs rendszer, azzal nem fogsz tudni kezdeni semmit alkalmatlan arra, holott az egy végülis egy teljes értékű számítógép lehetne. Ugyanígy a lelki ember alkalmas arra, mert ott van az a, az a szükséges dolog az életében, Isten szent lelke, ami által befogadhatja és megértheti az igét. És egy nagyon fontos ember, hogy a lelki ember az nem lelkizős ember. Mert sokan azt gondolják, hogy a, igen, ezek a keresztények azok, akik, akik, azok a kis gyenge, kis izék, akik. akik az igazi, erős, férfias dolgoktól összeesnek, mint a tájszínhab, de amikor elmennek oda, meghallgatják a pásztort, meg eléneklik ezeket a jó kis érzelmes éneket. na ezeknek ez való, mert ezek ilyen kis gyenge emberek, valóban gyengék vagyunk, de nem ezért jövünk, hanem azért, mert, de ezért is jövünk egyébként, hanem ö, nem ettől vagyunk lelkiek, lelkiekattól lelkiek attól vagyunk, hogy Isten szent lelke, Isten jelenléte, a teremtő Isten jelenléte, aki majd a végén a világnak véget vet, az ő jelenléte leghatalmasabb, legerősebb jelenlét van jelen az életünkben. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Ugye a lelki ember az két, két kapun nem ment át az egyiken, amikor befogadja Jézust, és amikor a másik kapu, amikor a szent lelket veszi. És ö, egyik kulcssal sem nyitotta ki egyik ajtót sem. Amíg nem jutottam be Isten titkainak ö, rejtek helyére ezen két kulcs által, addig ö, kívülről minden értelmezhetetlen. És ö, ezért nem is várjuk el a, a világi embertől ne várjuk el, hogy értse, megértse Isten dolgait. A világi embertől egy dolog várható el, hogy ne legyen világi, hanem térjen meg és, és legyen Krisztusban, és onnantól kezdve majd eljön számára is az, az idő, amikor megérti Isten dolgait. A lelki ember azonban, 15. és 16-os verset olvasom, a lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Csak ismételni tudom magam, hogy ez egy, ez egy olyan képesség, egy olyan felhatalmazás van bennünk Istentől, amivel, amivel élni kell. És kérdés, hogy hogyan élünk ezzel. Hogy, tudjátok, amikor, amikor hatalmas dologra lenne szükségem, vagy éhezek, és van is lehetőségem, mondjuk venni magamnak valamit, és ott van a zsebembe a pénz rá, mert kaptam valakitől, de nem veszek, akkor, akkor nem, nem lesz élelmem. Ugyanígy van Isten jelenlétével, hogy élnünk kell ezzel, hogy gyakorolnunk kell magunkat ebben, ráhagyni magunkat Istenre inkább, és, és vele, vele, tőle bölcsességet kérve vele megharcolni a harcainkat. Visszatérek a Jakab levelének harmadik fejezetére, a 17. és 18. ez a két utolsó vers. És most már tényleg nem fogok sokat beszélni. A 17. vers a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, írgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. És megmondom őszintén, nekem a szeretet himnuszából, az egykorintus Korintus 13-ból az a rész ugrik be, amiben szintén felsorolja. Hasonlóképpen ott nem a bölcsességre, hanem a szeretetre vonatkozólag. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Gondolkodtam rajta, hogy honnan ez a nagy hasonlóság a két ige szakasz között. Honnan, hogy, hogy mind a szeretet és mind a bölcsesség Isten ismeretéből az ismeret gyakorlati alkalmazásából ered, ha életszerűbben akarok fogalmazni, akkor pedig Istennel való járásból Ered. és ennek a gyümölcseit mutatja meg a szeretet himnuszában is, hogy milyen a szeretet, és a Jakab levélben is a bölcsesség, az Istentől való bölcsesség jellemző, és nagyon hasonlóak, valamelyiket egymás mellé tettem, és valamelyiket, köszönöm szépen, szaggatott vonallal, valamelyiket folytonos vonallal, teljesen össze tudtam kötni, ezeket. ezek gyümölcsök, a keresztény élet gyümölcsei, köszönöm szépen Zsuzsa. És a, írjátok föl magatoknak, ha jegyzeteltek, a 2. Péter 1. 3. 9, hogy mi az, amit adott nekünk Isten, és azzal, amit adott nekünk Isten, hogyan élhetünk. Tehát a Péter második levele 1. 3-tól 9-ig. Ó, ez nagyon jó. 18-as verset olvasom. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Két uh, igét írtam még ide föl, amit Jézus mondott. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Hatalmas dolgot uh, kaptunk mi Istentől, és... Uh, hatalmas dolog a, ebben az Istennel ellenkező világban Istennel, Istennek engedelmes életet élni. És ö, hatalmas dolog a hétköznapok terhei mellett, felett Isten békességét képviselni. És ö, ez, egy, ez egy hatalmas dolog, hogy, hogy ö, Isten azt mondja nekünk, hogy ti keresztények uh, gyengék vagytok, de nem megvertek. Ti keresztények beismeritek azt, hogy gyengék vagytok, de ismerjétek föl azt, hogy én erőssé akarlak és tudni, uh, tudlak tenni benneteket. És uh, Isten azt mondja, hogy, uh, hogy ő jelen akar lenni az életünkben, hogy vegyük a bölcsességet, ő kínálja, Adja a bölcsességet, az ő erejét, a jó döntéseket, a békességet. És ez egy, egy olyan életet akar, ami bennünk kiformálni, már itt a Földön, ami békességes, és az eredménye is békesség. És ez az eredménye is békesség. Az gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. És akkor csak tovább szeretném ismételni azt, hogy kezdjük el így. A, főleg a hétköznapokban alkalmazni ezt. Urvacsorát fogunk most venni. És bécivel ki fogjuk osztani az urvacsorát. Két ének lesz, az első ének alatt kiosztjuk a urvacsorát bécivel. És szeretnék néhány dolgot mondani az urvacsorára. Az urvacsora hívőknek van. Még pedig az urvacsora. Maga azt is azt jelképezi, hogy a Krisztussal való közösség. Ugye, ahogy a tanítványok ültek és együttettek vele, úgy mi is együtt vagyunk Jézussal, azért, mert megismertük és befogadtuk őt. És ennek a jelképe az úrvacsora. És annak a jelképe, hogy mindez a közösség ez nem kevesebb, mint az, hogy megmenekülés a kárhozattól, és a vele a mennyben való találkozás. Mert az ő vérét és testét adta, a testét és vérét adta értünk, hogy üdvösségünk legyen, hogy megváltott nép legyünk. Ez a, ebben a közösségben vagyunk, és ennek a jelképe az urvacsora, erre emlékezünk, amikor urvacsorát veszünk, és ennek a jelképe a, a Páska és a szőlőlé. azoknak, akik először vannak itt elmondom, hogy ez alkolmentes szőlőlé, úgyhogy ha valakinek esetleg ilyen problémája van attól, mint nyugodtan vehet úrvacsorát, és buzzítanál is benneteket, hogy ez egy nagy öröm, ez egy nagyon jó dolog úrvacsorát venni. Imádkozzunk, és akkor utána eléneklünk egy ilyeneket. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te a veled való közösséget adtad, köszönjük Uram, hogy ennek az egyik jelképe az úrvacsora, Uram, és köszönjük, hogy te magad nem kevesebbet, mint a te testedet és véredet, a te jelenlétedet adtad nekünk, és köszönjük Uram, hogy ez így van most is, mert lenne jobb hely is ennél a szennyes világnál, a Szentléleknek, lenne méltóbb hely, de te mégis itt vagy Uram közöttünk, és velünk vagy, és fogod a kezünket. Köszönjük Uram az, hogy bárhol, bármikor kérhetünk tőled bölcsességet, és taníts meg minket Uram! Bölcsességben, a Te szent lelkedben járni. Kérlek, Uram, a Te szent lelkedért tölts be minket, Uram, és fegy meg minket, Uram, bűn, igazság, bűntekintetében, igazság tekintetében, és Uram, add a Te erődet. Add, Uram, a Te igédet gazdagon a mi szívünkbe, a szánkba, az életünkbe, Uram. Bocsáss meg a bűneinket, hogy sokszor nem így járunk, Uram, de köszönjük azt, hogy te a mi bűneinknél nagyobb vagy, a te kegyelmed, a te irgalmad nagyobb, Uram, a mi bűneinknél. Uram, adj egy jó hetet így nekünk, előttünk, hogy te benned tudjunk járni az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.